بسم الله الرحمن الرحیم بیان کې لفظی مستعمل در سفن عرب بردو دوه قسمه لفظ چې اغه مستعمل دی په کلامه عربی کې په دوه قسمه سره دی موفرد و مراقب یو کسم پاکی مفرد دی بل پاکی مراقب دی موفرد لفظی باشد کې تنها دلالت کوند بر یک مانا موفرد اغا لفظ تول کی گیش اغا تنها پا یو مانا باندی دلالت دوی مصنی پا لی رحمه ندین اروس مقصد کی شروع کئی او بیادی تقشیم دا چا کئی لفظ کئی لفظ پا لغت که پا مانا ده چه سر رازی؟ رمی سر رازی عربوی کانا اکل تو تمرتا و او داغی چی کم ادو که ماو گرتا لفظ تو نواتا رمیتو خو ام دارنگی بز اکی رازی عربوی لفظاتی روحا الدقیقا وی دی زرندی اغولو ندلتم <سؤال> دا لفظ فمانا د چا سره دی سرده سره دی تیشه ده ما یتا لفظ بحل انسان لفظ دی تو ارکی کی چپاگی سرا انسان تا لفظ کئی سوان کانا قلیرن و کسیرن بیا برابر خبر دا کدا دیر وی و کدا دیشه وی لگ دیو پلی باندی بیا لفظ یو لفظ مستعمل ده. او غیر دی غیر مستعمل چې اغي سمانه کې دي د لفظ مستعمل څه قسمه ده یو لفظ دی مستعمل موجود ده. او د لفظ مستعمل څهره محمل دی موجوده من چې واجد یمانه د پالتې څه کوله ده و ذکر محمد دانه چې کې استعمالی کې خپل سمانه نو دغه ته دا تقسیم کیږي د کوم له په ځای دا هغه لفظ دی چې هغه مستعمل وي او هغه لفظ دی چې هغه واضح و ځکړی نشا د لپاره دیو مانا د لپاره نو دا کلمہ مستعمله دا په کلامه عربی کې په څو قسمه سره دی د زو قسمه سره دی لفظ مستعمل په دوه قسمه سره دی یو مفرد دی او بل مرکب دی چې په دې مفرد چاته ورکیږي مفرد هغه ته جدید دلالت <سؤال> کې په یو معنا باندې یو باندې یو تعریف مفرد یا مفرد دې تو لیکي کیږي چې جز د لفظ دلالت په جز معنا باندې نه کوي جز لفظ دلالت په جز معنا باندې نه کوي دې دې تو لیکي کیږي مفرد نو مفرد دې تو لیکي کیږي تنها کې تنها دلالت په نظر یک معنا کدا یو واجب په یو یا مفرد دې تو جوز دلک زی دلالت پا جوز دلانا بانه نکه انه دیتیل کی گی مفرد او گیا مفرد پا کل کل کی پتری قسمه سرده اسم ده پین لے او حرف سرده وده ده حسر دادا ده دا مفرد بخالی نی یا بذات وی یا بصیفت وی یا برابط وی یا بذات وی یا بصیفت وی یا برابط وی کاتب په د خپلې کاره بیتونه د تشریح یم یا دا کتاب خالی نه ده مفرد یا په دېر معنا بانفصل دلالته ای یاخذ افتصل معنا بانفصل دلالته کم چرت او بچته مستقيل په مفهوم یې نو بیا به حال نيوي مختارين او یا به مختارين په یو او بچته مختارين په یو د 830 باندې نو نو, نو... نو دې ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ Шوی قیفت ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ چوم ح타 گípت ۶ ۶ ۶ ۶ ٸ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ bé Tu ۶ ۶. ۶ مۧur ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶. ۶ ۶ ۶ ۶ ۶. ۶ م useful ۶ مرکب مفید تا تلقیږي مرکب مفید تا تلقیږي یا قائل قول کی او مخاطب ته फायदा تام حاصل کی قائل قول کی مخاطب ته فائدہ چي شي شي تام حاصل کیږي په دې باندې مثال او پاغي باندې سکوت اختیار کی نو مخاطب ته فائدہ چي شي شي تام او مخاطب یا خبر حاصل کی یا يا طلب یعنی مخاطب یا ده دی یو واقعین خبر تھی یا خد مخاطب له مطالبه دی او شیوسی مثال به څنګه لکذر بزید تا چې په دې باندې کو مخاطب ته تا فائده تام احساس و یو خبر ورته احساس کی زیات وهل کړیو او یا خدا دے چې اغه طلب او چې لک اجر با زادن ته په غیبه نشوکته اختیار کې نو مخاطب ته چې تاسو طلب ده فیر وشو. اغنى مطالبه دتا اوسوا دوهلوسوا نديت ولكيغي او مراكبي مفيد او اصل كي خلاصه دادا كي دا مراكبي اغى مفيد اغت ولكيغي كي كلا مراكبي د دو جزئننا او خدس جزئنوي كي يو جزپك موسنبي او اول جزپك تيچبي وصل نهي فدي تام دغ مطلب كي يو جزپك موسنبي او اول تاكي پدې څه معنی دا مطلب نه دی چې مخاطب نور پیدا کیږي زرا به زید او دي نو څه په دې باندې چې پیدا کیږي چې علاقه وهل کړي چې څه ته وهل کړی څنګه وهل پیدا کړي مخاطب څه نه پاتې کیږي نورم څه هغه سره پدنه پیدا کیږي مطلب څه پاته د کلام مرکب د دې چې ځینې یو څه او بل په کې څه ده او ضربه کې د ضربه مفرد ده او د ازه په کې څه ده علاقه علاقه مو سنډه نيوي دي نو څه ته مرکب مفيد څه مل کی جمله مو الګيږي او د دې ته څه مل کیږي کلام مل کیږي جملو کلام کې فرق څه کا نه نو دا او د کلام په جملہ په نسبت کلام باندې مستمری کلام په نسبت څنګه باندې مستمری نو د جملې او د کلام په منځ کې ترادف ته امادا او کلام, کلام چی ش البد شد؟ کلام آگه اگه تو رکی کنن چه مشتمل پتش نسبت بانده چه در نسبت مقصود لزادی هی ہے کلام آگه تو رکیی چه تم مشتمل پتش یو نسبت بانده چه در نسبت مقصود لزادی هی ہے او جملا آمده کتا مشتمل پتش یو نسبت بانده کتا مقصود لزادی هیف او کدا ده چی مینزی مقصود لزادی هی نمیچند مثال په تو څو پاتې مقصد د ذاتي ویلی لا کمو زایدون قائم ذات کیږي چې واکي مبتدا قائم کیږي چې واکي خبر مبتدا سره خبر نه جملې اسمیه مقصد د مده دې جملې نه کیږي ثبوت ځې جمله مستعمله پد چي اې تناظره مخصو ځاتي هېنمې دغه مثالونه لکه پد چي وایته زید او ابوه پایمون اوسنا زیدون ترکیب کې چی راکې دي مبتدا ابوه هدا چی راکې دا مبتدا او پایمون چی چره ده پد او د خبر په منځ کې کوم اسناد ده دا مخصو ځاتي هېنمې دې پر ځای د مخصو دغه لې دغه زید او هغه چې سره دغه او زاد کله د زید او د ابو هو کومن کیچ کوم دا کوم یو استاد ده مخصوص ذاتی دی او د ابو هو د قائم په من کیچ کوم نسبت دا سن مخصوص نو ابو هو قائم ده جمله ده کلامه نه او زید ابو هو کیچ کوم نسبت ده چې ده لکه کلام ده زګدا مستمل ده په طعبه باندې راکا ایم مخصوص ذاتی یایو یا فزلی مثال په طور ذان زيد وهو جاء فعل ده کنه زيد فعل ده زيد او ده جاء مینس کی اسناد څه کنه ده نسبته تام ده هو وګوره کی فون ترکیپ تشه وا کی ده هو مو صدا ده او را کی بودی څه ده صدا ده مختدار سره ده جمله اسمه خبری حال وا کی ده ثاني حال وا کی ده زیدنا نو وهو را کی فون مینس اسناد ده تاسه نه مقصود خو مونږه مجاد او هغه هو چې دې په ځازه ګوټره او هو راکب القاصي را او ځتی خبره ده نو البته اې څه مقصود ځاتې هېند ده نو هو راکې کوم جمله ده او کلامه نه ده او جاء زيدون نتیچه دې کلام نه نه لهدا به کلام او د جمله کومه څخه استفاده وکړي نو خصوصه ملاحظه هر کلام جمله ده هر کلام جمله ده لیکن هر جمله کلامه نه ده نو ځفرت ضمه زبسو چه ده جمله او ده کلام فمنس کی تیشه ده کرا دفت ده او سو کوئی نا چه دوڑ و فمنس کی فرق ده کلام اغی جمله تول کی گی اغ مراکب تول کی چه مقصود دیتیهی وی جمله آو ده که مقصود دیتیهی وی او که علا کنوی نو خصوص مطلق را هر کلام جمله دا لیکن هر جمله کلام علا کنوی دا نتا کسونا پچاکی منگا جو کن دا مراکب بموفید نو مرقب مفید چاپ اول کی گی؟ تی قائل قولو کی؟ او طاغیبانی سکوت اختیار کی؟ نو مخاطب تا یاخو تیشه حاسس خبر حاسس دی؟ یاخو مخاطب تا تیشه حاسس طلب خبر پا جمله خبریه کی؟ او طلب پا چاکره دی؟ تو جمله ارشایه کی؟ نو دیکی اشارت تا کن خبر جمله تا مصورا؟ چی جمله پا قسم دا؟ یو جمله خبریه دا؟ او بلا جمله تیشه دا؟ ما يحتمل الثقه والكذبه في باغي كه اعتماد تاوي دې رقمي اوزامي د كيزابوي او بل جمله شائده جمله شائده تل کی چې باغي كه اعتماد دې د خوده بلکه انسان ولتيږي ايجاد امال مجد پیدا کول داغه شي چې لاکروصه پوري پیدا شي علاکه نه وي په دې باندې ايجاد امال مجد ته څه ويږي انسان ولتيږي او خبر د جمله به اصفه قسمه جمله یا کلام په تو قسمه وو وخت صفه یو جمله خبریه اوله جمله خبریه تا کوي یا احتماله صدق او کذب یو تعریف بل نشه کړو د تصکره کی قائل شرابه چې د خو کذب چې قطعا امر قائل تداوی له شتات صادق ده یا دتی چه ده تا سید د تعریف او یادم تعریف چې ما احتماله صدق دا ولید دغه تعریفونه دي خلک صوب چې قائل دي په متصفي فضیلت قوده کیز سره یاد دي تر دا دغه تعریفونه زکه کې یاست چې د دی او فضیلت کې اختلاف او فضیلت کې اختلاف دی چې سید او صاتل کې یو کې سب چا په کې په د خبره کې اختلاف دی سوق ول چې د سید او کو کې سب صفات د دی څو به د او نو سو به نه داسې او د دا متکلم او ساته نه پښتو کې موږ سو به چې دا یو خبره ده او نفس الامر سره مطابقت ده داسې او, دا او دا نفس الامر سره مطابقه نه نو داسې استاذ رفقاریتی واقعا نفسره مردامن کی بهرو خاریص کیم زید ولاړو نو دمال کلام تي سیسو اداګر کی اقیداناله را مولا زیدم قائمون بهرم زید ولاړو کو سما اقیدان د زید ولاړو دی اقیده میندا کو زما د خاریصره د خبره صادقه سو کنه نو بزات چې اقیده میندا ده موافقه وکنه نو دې ته تي چهل کی دې د دې ته الکی کی چې دا خبر د واقع او د نفسره مر سره موافقه نصیذوهم زیادون قائمون او عارف کی زید ولاړنه ده نو دا چی تشه چی ز صدا یم تا بل بظوستی نه ده چې څه کو کیزه د شفاطه د مخبر نه دي مخبر متکلم توای کنه مثلا که دا چې د قوتل کیه عقیدی د مخبر سره برابر وي اگر که د واقعو د اسلام سره مطابقه نه ده او کیزه د دې اعتقاد د متکلم سره برابر نه مثال په تور باندې زوای مکانه السماء فوقنا والارض تحتنا داسی دفته کدما دا دا د عقیده یو یا سره د چوي کنه یا سره د چوي است سما او تاغ تنا واله ارض فوقه السماء اسمان نه ده اوسم کتی چهدا برادا او د ده عقیده می چې اسمان نه ده اوسم کتی چهدا برادا مداسی د دې د عقیده سره خبره چی اگر کده واقع او د نفس الامر کنه د ده یا صلاح ده اوه تی اصماء او توقنه والارد و تختنه و لا یا کفیدو اصمان پاس هده اوزمه کشی شده لانه ده خدای ده اقدا نو دا شی ده او ککی ده دا ککی ده ولیسه ده ده اقیده سر ده خبره برابره اگر که ده واقعه ده نفسولام رسی شده موافقه ده نو سو گوه تی ده از چی ده خوکی زب چفاتو ده خبر نده او سو گوه تی ده څو ګتصيفاتو د خبرنل هغه د قضیه تاریخ د ټکی چې ما یحکم له ثقه ولفسه او الفسبه او څو ګتصيفاتو د مخیره د متکلین نه نو هغه کې فایل تراوسې د قضیه صفات عوام درته د نو خبرې دې په دې چې د قایل تیا صادې په لاره شي یا سایه تکیول شي قاضي به شي نو په دا غتې د ورځې په تاریخونو کې خلاف ده نو دې وځنه د قضیه په خبر په تاریخ کې چې بیا دا رینوستا دا قضیه خد وخت دا جمله خبري خد دا جمله خد وخت نصره یا او بلہ جمله انسان نشه په ځای کړ دا جمله خبريہ جمله بیا جمله خبري په خپل ځکو څه څه څه نصره دا جمله نصره یو جمله څه دا او بلہ جمله په دې دا بسم الله الرحمن الرحیم میدان کې لفظ مستعمل در کلام عرب بر دو قسمت وو سپدې باندې أغل افس چې أغا مستعمل دی و کلام د عربو کې بر دو قسمت دغه لفظ مستعمله په دوه قسمه موفراد و مرکب یو قسم په کې موفرد دی بل قسم په کې مرکب دی موفرد تعنې کې لفظي باسه د أغل افس تعنې کې تنها کې دلالت کوونکې بر یک چې دې تنها دلالت کی په معنا باندې یاد شي وایي چې جوز د لفظ دې دلالت په جوز د معنا باندې نه شي پږي یادته او ځې اله معنا مفردین اګه ته ویل کیږي کی چې واځي وځکړي دې معنا مفرد د پاره وآن را کلمم ګوئن دې مفرد طاله کبن نم چې څنګه دي کلمم وا کلمه برشي قسمت او کلمه په درې دنیا کې چې وګړي کلمه په سو قسمت دا, دا. واخلا فیل ده لکه زرابه و اقلا و حرب ده چون لکه حال و اقلا چونانتی در تصریف پانو و صرف علم سرف که در طول منوب دویدی ذکر در کتاب باقی شده وی چی اول آغا صرفی دردانونا او مشتق و مشتقمینهو او قواهد در علم سرف در طول یاد سدیدی و بیا بلاغی نروس در چشه وی نخمیر وی کوگی پدی باندی اما مراکب لفظی لفظ کیږي که از دو کلمه یا بیشتر حاصل شده باشد که دو یا دونه درجات و کلمونه دچی چه شوی حاصل شوی دو خریبونه جور شوی یا دونه دزیات و طلبونه جور شه او اکثر له راحت نه سون دیل نه و دغیره فرسه ها ده علاقه نشته به کی پر بندی و مرکب بر دلونه است او مرکب یا په دو قسمه سره ده مرکب مفید و غیر مفید یو مراکبی مفید دیت او بالمراکبی غیر مفید مفید تا تولکی مفید آنچ مفید دا تولکی چون قائل برآن سکوت کند چون قائل برآن سکوت کند چون قائل برآن سکوت اختیار کند او دیت چپسی تامی را خبری نو اوریدون کی تخبر دا پا کم صورت کی پا صورت دا جملی لکزو هم زیدون قائمون یو خبر حاصل سو چی زیدی شده تخبر. یا طالبی یا سامیت اچی شے طالب غیوام ایزری بزیدن زیدن زیدن ما سامیت اچی شے حاسی شو طالب معلوم شواتا او دی علاکہ مراکبی مفید بن نوم دے آن را جملم گوین جملم مرتوائی و کلام او بن نوم یا نستا دے مراکبی مفید تی شے مرتوائی نو جملم مرتوائی او کلام مرتوائی فز جملا بردو قسمت دی تعریف نتا خبر اپا چدا جمله په سو قسم سره ده زہ ده یو جمله شاید چې بدو قسم خبریا او انشایا یو جمله خبریا ده او اوله جمله شی ده الہ انشایا ده دان کې جمله خبریا انس په صدې خبره باندې چې جمله خبریا اگې تل کېږي چې قائل اشرا به صدق او کی ظرف صفت توان کړ چې کی وین کې تته دا وایي دا صادقه ده یا دتی شده کاذب وآن برد نواس او بیا تا کا جمله خبر یا پدوه قسمه سره ده اول آن کی جزیا ولش اسم با اتد او الله غا اول جز پدی کی چی شوی اسم وآن دا جمله اسمیه ګوندته چی شول کیږي اسم لک زید علم او دا زیدون اسم ده د زید کې د تنها زید وخت دا مفرد مرکب ده مفرد ده مفرد په اسم سر سره مفرد بندم چی شه مفرداتل کیږي په نن ها د لغتونو د بریامه معنا مفرد بنم چی چا ده کلمه شو قسمه ده دا کوم چی سم نه ده قسم نه ده علي مونږ ته مونږ ته نه واخل د دې چی دا مفرد ده بیا مفرد دا کوم چی ده زه ته علي مونږ ته واخل مراقب مفرد ده مراقب ده مراقب شو قسمه ده وا قسمه مفيد او دا کوم چی سم او برای مفید سو قسمه ده؟ دو کم کم جمله, خ... جملة دا, که مفید دا جمله ملکی جمله سو قسمه ده؟ خبریه او بلا در قسمه نرازی؟ خبریه سو قسمه ده؟ دو قسمه کم کم قسمه او فعلیه در کم قسمه نرازی؟ چون زید و آلیمون یعنی زید دانا زید پویده جو سی اولیش مسند ان الیهی است وہاں را و جز دې مستند اول جز مدیت التجیری کی 49 مصطوب دے علم نسبتہ تصریہ، دقائق قیام نسبتہ توتکی، مدیت مصطوب نہیں دے۔ اودیہ متقداوم ولتی، اودیہ محكوم علیہ ولتی ذکا قطبانیشیلہ کیدلیو، یو حکم نکدلی دی، اوا حکم دے علم دی ممسد اللہ ذا مستنله او محكوم علیه عام ده او مبتدا خاص ده مستنله عام ده او مبتدا خاص ده مُسْنَدِه دا لیکن ہر مُسْنَدِه کی سےم زیت قایمون کی یا زید عالمون کی زید مُبتداں رکھیں اور کی سےم دا مُسْنَدِه دا, دا. لیکن جاء زید کی محكوم علیه ده هم مبتدا الکنده دی ودی مستدل علی عام ده او مستند ادا مبتدا کیچه ده نعم محكوم علیه محمد مستدا قال کدا اوزن جست مستند ول کیږي وزن مستد مستد څه معنی چې دی یو شی نسبته تا څه ویږي دی یو شی نسبته اوږي څه دی باندې همدغه خپله فرق یو مسند او یو خبر دی د مسند, ده ده خبر مسند او خبر په من څه څه فرق مسند عام دی او خبر کی څه دی ها وګورې په زیدن عالمن کی عالم خبره نه او څه چم دی ده لیکن ځا زیدن کی دعوه نه کوي لیکن خبره علاقه نه لري په دې باندې جز یو لومړي چې مسند لایې یا په وړانده او دویم جوز پاکی مصند دے و آن دا خبر گولندی تا چیش من کی گی؟ خبر وطول کی گی دویم آن کے دویم آقا دو دے کہ جوزی اولش پیل باشد کی اول جوز پاکی چیش وی؟ پیل وی پیل بانی خواه جوزی اخواه لکا چون زرابا زیدن و اخلا بزد زید و حل کروچا علا کا زید جوزی اولش مصند دے اول جوز پاکی مصند دے تا پیل ویل کی گی؟ او د دو د ام مصطول له او ته چی شول کېږي فایل مصطول کېږي باندې یو ځتی شهره قله دي زاید راغله لا که اکرمه په وزن د تاسر رزق ربعو بعي نسبه قسمه او ربعي هم په تو قسمه سره ده ربعي مدرد او ربعي مزيد ربعي مجرد انس ربعي مدرد غته ال تي جي کې برچار هر پیسې او چی زیاده نه ود پسلوره هم کې او باندې حرف زائد نه وي څنګه راجا په وزن وربعي مسجدن في انس رباعي مسجدن في اكيدوي چې د سلور هر کو اسلو نه هر پکې زیدري دا که تده رجا په وند تفان ګور دل تده حت زیدنه تعذيب حرف ترکيب تفال لك تام ذکر کماسي نزب بر د قسمت اوماتي اومده قشنت په دو قسمت سره دی يا قوماتي مجرد او بلکماسي مسجدن في قوماتي مجرد اغسل تيږي چې برپن هرفي اسي مجيزي زياده نه بيظهرو <بنزوحر> پیاس لوبا نکم حرب ذیت نه له کا جحمر اصول تا سره زیه په لینو ترا واخو مازی ما دتون پی ام از مازی ما پی هغه کی چې بارپند هر څه چې او چیز زیاده بوځ بيظهرو پیاس یوبانه صاحب څه شی له کا نه له کا څه شي څه ویه زاهد تا سره زیه په للیل صدې کې څه زیاده ده له کا یازه او او مجرد او او صالحہ د اقسام بهر ته پیژند هر کلمتي دا اغه خامہ خط دي او اقسام کې یو قسم نه وي صحیح مثال د مضاف ده او مخصوص ده خانکا اول خبره موږ دا کاو چې دا صحیح د کلمات به څنګه پیژني یوه دا صحیح د قدم مضاف ده او قداه چی ده دا اقسام چی چی ده اول قدم خبرو کا چې دا صحی ذات تل کی دی موذاب ذات تل کی ناقس ذات تل کی محمود ذات کی صحیح ذات ہے فرمایا ک سلمیت کی سرپیاں کو نیوانی چې په مقابله د او د عین او د لمتی نه ر فی علت نی همزہ او نه ض بحر فد یو دې دې ته کی تل کیږي هر فی علت او نه همزہ او نه ض حرف فد ثانی یاو جیس توی دیتا چی شورتی صحیو بلکی عرفی علت چا تا بلکی علت پا معنی دا مرد کر او حرفی علت واو علی فاو یا تا رای جیتا ولی علت وائی دو وجوہاتو نورتا حروفی علت وائی یا خود آدن چی علت پا معنی دا چا سر رای مرد کر رای اذا سیدت به حروف راجمکی نو مریزم په حالت مرست کیچې شي کی, کی. وا شغي او دا حروف تمرجمکی نشي شي کی, کی, کی. وا تي جوړيږي جو نو د دې او د ندی ته په حروف کې څه ولتيږي علت یا علت او معنا د مرست سره لکه څنګه چې مریض په حالت کې تبديل او تبديل راځي ترکه جوړتي کله خراب شي بله څنګه ته په دغو حروف علت او کیم چې راځي او د دې حروف په لاتو فنومسته دې طرح په لاتو وايي حروفې لینه او توای او حروفې مدم توایي الکود دې عاموند ده و او الف <سؤال> یا دا حرفې لکود دې چی شه ده عاموند ده په دا حرفې لک من هغه او که ما قبل حرکت دخبل دنسان که دخبل دنسان وی او که نوی نبی vastly تا چیش والکی علىکا حوش شاکن ś او ساکین ماتدا ورتوال کھیجی ماتدا کلا ورتوال کھیجی شاکن وی او ما قبل حرکت دخبل دنسان وی وی او قبل دی او الف همشه معقب د د د تي چوي مضبوط وي نو د د تي چا لتي ما دلتي نو حروف عله صنمندي دي, دي ويعامن د حرف عله حروف لين او حروف صلته تاكيد به حروف لين وتركيد او کله ساکين او معقب الحركه د كل جسم مين د د تي چوي لتي ما دلتي يو صي دي تركي چې مقابله د فاعل نام کلمكي نه حرف عله بي نه پک همزه بي او نه پک د حرف او کترطا د سلیمات د سیوا چې په مقابله د فوها نو کلمه کیږي څرګلې وه حمزه اغلېوه لدی تڅی چې ول کیږي الکا محمود ول کی پوزا پوشتا. بوکان اتر سیرا اتر محمود الکا سره کیول کیږي کوزو کوښتا هغه تات ول کیږي عربه شابني ربوكان او د اوتر سره او ترتیبني انه محمود سواله محمود کی بغ زه ذکرته محمود ول کی لکدغه سره چې د په نقل حرکت کې د د فار تکلیفي لکه سنت د محمود فادایږي د لفظ څخه سرتېجه کوي اداکیږي د دې تزک محفوظه محموده ورته او بیا د محمود ذریته سم ده محموده دغه چې په قابلیت د پاو ان لا کلمه کې تيچ راغلي همزه راغلي کدا همزه مقابله مقابلې دپا کوي راغلي ته ویل کې محمود الفا لمثال به شګه لکه دغه واخل امارا امارا کایم مقابلې راغلي مهموز العين تا الا كلام كلمه مقابله لك راغلتو مهموز نعم ترى قد فوق عين كلمه مقابله حرف عله راغله مباديه تيشل كي معطل او حرف عله مقاليني يا ما قد فوق مقابله طوعين لا كلمه تيش حرف عله راغله نضابه خاليني تجي فدي باني نضاه حرف عله با يا حرف راغلي دا یو حرف الالتراغلی لوبیا بخالیدی یا په مقابلته فاکر اغلی یا په مقابلته عین کراغلی یا په مقابلته چاکر اغلی که چې ته په مقابلته فاکر اغلی لوبیا بخالی یا په واوی یا په تشریعاوه دا وااو من مثال واوی دته مثال ولته لوبیا کووا مثال واوی ورتوي دا یاو ته مثال ورتولې وای مثال په معنا د هم مانن سره دی دام پشانتہ ده زردانو نه ټول د صحیح پشانتہ دي د واهمه زردنده سې ده لکه کده زرابه کتوار نو دیو دنا علاقه د مثال مفجه وای مثال وای کته ته په مقابل د عین کلمې کې دا حرف په لټ راغلم نو دې ته اجواب پایي اجواب په لور تویل کې چې کا اجواب ته جواب نه دی جو په معنا د خېته سره دي او اجواب څنګه جواب کې دې دې د هر څه نتیجه ده قالدا او بیا کدا وره غلې او ازباف یو ویده لکه قواله سایه را غلې او به تجربه پیای ول لقا بیا سټی په هر په لته لا کلمه کې راغلې او دوی څه او بیا ناقص څه کې مده ناقص ولی دا و لنقطه نه ناقص ده او دې ته ځکه ناقص وای ځکه دې په اخر کې څه راغله آ و راغله ناقصه واوی تیار اغله و بیانہ او کته ته ته چو یو هر پهلک پک نی راغله بلکې توو هر پهلک نه ترغلی وا نو بیا بخالنی کله هر پهلک نه ترغلی موږ ته لفی فلتی لفی فل لو ته لفی د معنا د سره دا کلمه و لگدنه د دوه حرف علت خپل ځان سره راغوم م کدا په هر پیلته یو او کچا ته دا جزاسو دار اغلې نو او کتو حرف د یو دوسن راغلم یذ تر رباعی ولتی نه دا په ثلاثی کې راغلی یذ تر الک مضاف ثلاثی ولتی یا په رباعی کې راغلی الک زلزله لته مرا مضاف الک رباعی او ذا خبردا من با تاسو څنګه معلومو دا غید په راسه له طریقه داله چې توبه اول ماده د کلمې رباعی چې چه بر رباعی ماده د کلمې بر رباعی نه چې ماده د کلمې رباعی نو افتا افتا samtati che. خپل معلوم اول به مادر را او با چې ماده سم حروف یې اصلي بیروباتی. چې حروف دی راو غسل د با داغې نور څه افتا خام څه تشه کیه؟ الکه معلوم دا خبره چې دا ماده څنګه راښتل کی؟ مادر څنګه راښتل کی؟ ماده راښتل دا ده چې په کومه طریقه څومره علامه اوبتون تلر کی؟ په علامه د مضارع د اوبم تیچه علامت باب ده ابم تلری کی علامت تانیثه ابم تلری کی علامت فاعل ده ابم تلری کی چې علامات فاعل ده مفعول ده او علامت باب با ده دا ټول علامات یو زل کلمینه ته چی چی کی لری باقی چی چی پاتې جناغه بچی چی چی ماده به ابی چی چی او ارد یفعلف وزن توتلی مکف مقابل ده فاعل نم کی هفیلته همدو تشینه او دبوسی دبې پښتسان کی چېکه جوړه پېپې باندې اپک عام معلومه ساتنه طریقه چې دا اعداده تی ماده د کلمې برابر وس ماده سمانه حروف اسله برابر وس او حروف اسله پسنګ برابر وس د سومره علامات د باب دي اوب یا علامات صحیبی یا علامات فاعل ده یا علامات تصویر او تانیسه ټول علامات غورنځي چېکه څخه هغه ختم کی نو ماده به راوځي بیا په واعلموا كده وعلى عمد تادا كان روس تغور استدا كان سده لو انري كذلك علامه تادا فاعل ده نتي شي برباتي عالم فواز ده فاعله افتسام كده ديتي ديتي تهي ديتي بندتي او تش ديشي اني ديتي لا يجمعنكم شابهتي لا يجمعنكم وجف ده باندي وديكي منغا افتسام معلومه نديكي باولت ديتي وكتم تمر علامات لاجم آنہ کی لام دشادا پارده؟ دايودم دارِه کار ياجم آنہ کی یا علامة دشادا؟ دامل <سؤال> ریکہ او نویز ایجمdان نانو رسانو گوو رے دا کم علامة دشادا؟ جمخول لے کن کم خوزانیر دا مفول لے کن دامل ریکہ لاجم آنہ دانونی اسقیلات دا سے تر پار��를 ہے؟ تاکید تر پر ہے نوچئی بابا چکم جا محام جا محام بوزنده؟ فوق علام لوم تونه نی لوم تونه دا پاسه کچه ده ها دا لوم تونه نی چه غده چالا ها ها چه غده چالا جمع دکنه ماجی چه غده پوگی کده باند دا تونه نی دا تونه کچه رغلی نونی موسادد رغلی دکنه او دا ورڅ شي چې سره غلې یا زموږ له سره غلې ده متکلم راغلې ده نيا زموږ متکلم داون چېږي نه دي د دې په اړه دا سننه لوما مدده سکهنا هغه ده قال ولا قيدي د ودنه دایله څه چیته یقلنا ولا قلنا قلنا ولا قيدي د ودنه دلته داو څه چیته زه اوس څه ولې نو تنني یا ځین ته متکلم نه د تیګه لريکا نو نسقله د ځل چیګه دام لريکا تعالی ود لا ما پاتې ده دلوم سننه لکی پوج په دې باندې اصل کې لا ما لاو کنا لاو اماء surely polymer jewelry یہساً yor.'änner格 san bit tir Namda 大 fasciner serenegod boheed сидع Russians uci 그� بن katled ayhe 입an ノhiya Hallelujah lau fuy visits 국 мO Jonah lowe fuy hu 제가 حال finding sinful same home of the Islam umallahuM fill out huy gimmick 하여 chir Midtor Pues sayak fi khay nope duちゃini published binite under dekharma Concerto remembered Sur British dormir. わgence does salin the shah th Bears Dembe sab global. wasa Thank you suggesting i will say that this has bee Darling in the ا علامت استقبال لکھنا نو علاقه سوفت استقبال د فراس کینو سوفا نو دام لریته کو دی پدې باندې بیا ور پڅیټې دې یا نمست یا سوفی کا یا علامت ساده کو دی پدې باندې دام لریکا کیږه پات شو صافی کا هو مولا کو دی کافی کو مولا رته کافی کا دی پدې باندې یا کو پېټه يا بدرسي تافيكا هم له كاف علامه ساده دا ما كله سندا كافم تيتيكا لريكاتجه بفت دا في بفت نو كافي يا كافي يا اوت متاسراجي كافا يا داه طریقه ته تمره عل عماد الريكا نو فقبلها بمتي شي پات سيتبسيد بل او صيغه د نفقه کو وزن دفعہ تصرف کی چیز جوڑی ہوئی صحیح طریقہ ہے ہاں تناس تناس تدریجهم تا نستدرجو من علامه د جمل متکلم دا د امریکا دسي شي فاتتو نن چې لري که ایستدرجو هم فاتتو کنه امزاخه پکې راغله ایستد د سین او تا چا دا ببي استفال کو یہ پا دے بانے داہو قوالا کتی شے دے مفول لے کنا دام لے رکا تی شے پا تی شے داراجہ داراجہ داراجہ بار وزنی فالا افتا سام کتی شے دوری فال يستجی بونی کو یہ پا دے ما قبل بانے لام لام دا سدہ پارزی تاکی دا پارزی يستجیبو اس تا جابا یا صدیبو دے کنی یا علامت مزارید دام لڑی کنی چینو تا علامت چادا شیان شیان شیفال دے پوگی پدے بان دام چیشے کنی لڑی کنی بیابا وہ علامت چادا دام لڑی کنی مو جیبا با پاتی جا یا جیبو جو جا یا جایبا دبا چیشے دو چی اب تا خان پیشے اجواپی یایی خطاق حروفی اسلی دی اجواپی یایی باتی دی بیدان که جمله اقسام اسم و فیل از هفت اقسام بیرون نیست پس وچی سمر اقسام ده اسم و فیل چیدی داده او اقسام انا پی خارج نیدی سیئی از سیئان از سیئی اگه تولکی جیس کی مقابلہ پا عین و لام مقابلہ پا و عین و لام اسم کی يا في جاب د فعل حرف عله حرف ال في ياء و همزه او تضعيف وجه الظاهر قد يودي سنه الى كذا ربا ده في مثال ضربن نديس مثال فازن فاعل او فاعلن وحرف ال التي حروف ال التي دريدي واو ال في ياء واو ال في ياء تنجمكنت دتا حروف عله و حروف لينا مرتوي او حروف مد مرتوي انا محموزه چې دروازه همزه مقابل الف یا یا لام اسم یا فعل بوځ چې همزه په مقابله د چا کې بي یا عین یا لام د چا کې راځي اسم یا فعل کې راځي او دابې پدري قصو دای محمود الف محمود العين محمود اللام محمود الف دیتول کېږي چې علاکا در مقابل الف کلمې اسم یا فعل همزه بوځ مقابل الف کلمې یا د اسم کې چې راځي همزه راځي علاکا امرونو امره وزن دفاعلونو او محمود و مہموز الا ان دي تلکی چې په مقابله د عین کلمې د اسم یا فعل کې حمزه بوځ لک سعل سعلن و سعل او وزن د فعلن و فعلا و مہموز لامانه اسم مہموز لام دي تلکی چې په مقابله د لام کلمې د اسم کې یا فعل کې د حمزه راځي لک قرعن ساده مثال او قرعا وزن د فعلن و فعلا و مذافا مذاف دي تلکی چې دوه روپیا سه دي چې ازياب جنس پاتد ابیا موذا په دوه قسم دی یو مذاف ثلاثي او مذاکر رباعي مذاف ثلاثي دته کی چې مقابله د او لام د یا د فعل کی دوه حرفه د یو جسترغه لکمت دن او مد او په د فعلون او فاعل چا پس کی مددون او مدداو مذافر رباعي دته کی چې مقابله د پا او لام اول یو یا مقابله د عین او لام ثاني کی د اسم یو کده په له دوه حرفه د یو جسترغه لک زلزله او زلزالا په وزن د فعلل او فعلانا ومثال انث مثال غيقلکی کی چپو مقابله د فاع کلمه ديسم یا د فعل کی هر فعلت راځي لکا واعدون او وعده وزن د فاعلون او فعل اځو فاع غتولکی کی چپو مقابله د عین کلمه ديسم کی یا په مقابله د عین کلمه د فعل کی هر فعلت او قالا وزن د فاعلون او فعل او ناقصه تلکی کی در مقابله لام کلمه او مقابله د لام کلمه ديسم یا د فعل هر فعلت لکا رميون او رمى وزن د فاعلون او فعل ولفيف انس لفيف اخي تركي کی چې دو حرفې اسلی اغه حرفې لفي او بیا لفي په دوه قسم دی یو لفيف مقرون او بل لفيف مفروق مفروق لفيف مقرون دته تر کی کی چې مقابله عین و لام او مقابله د عین و لام کلمې کې د کې یا فعل کې هر حرفې لته الکاپین او تواوز د فاعل او طاله اول لفيف مقرون انس لفيف مفروق اغه تر کی په مقابله د فاء او د لام کلمې کې تشراشي حرفې لته چې لکوشون او ووزن دفاعلونو او فعلا بس دلاله تو کوي ها ولا ولا اول لا یصنا ولا یجمع اول قسم کې د دانت اسنکی جو نه جمع کیږي ونه نو تسنکیږي نه زک مفهوم دغه ځاید نه د مفهوم به تابنه ځې باندې او په پټه تسنواله جمعواله تاع یسته د زک کپه تسنواله د مرضی د پېتبا د څه راضي پای هر راضي وی خل اپیا خو په خلاب د اخوې دودی وقد يكونو بغیر لفظه کله کله دا مفهوم مطلق د شی وی چې د بغیر د لفظ ته د فیلم ذکر نه سم مطلب مطلب ددی ی قده شار کي کله مفول مطلب سی چې ماقب د فيل لپ او د مفول مطلاق اللبواړهسی شيي یو شي کله دغیر لب ه دغیر اللبزي سانهبلماندي یا خودشي چې معاد مفول مطلاق دا مغا د ماز سره دفله ممسول اگر کا معناتی شي ده یا او شا ده خو معد مفول مطلب دا مغه د مغ مثال می سن لکه او دفعود و دو جلوسیو مانا دا لیکن دلتا دا ده موپول مطلق مادا دا مغایره دا دا چه سر رماتی دا چه سر رماتی دا ده مادا چی شده قاده دا دلتا مادا چی شده جلا جلا ستا یا خود تغییز دی سی رازی چی آلکا مادا خود یا چه ده خود باب که بدل دای چی شده؟ دا؟ لیکن مثال بچنه آن بطل لاحو نباطن نباطن موپول مطلق دا دان بطل دا مذا قبدال د کی چه ماده با ان باطا داسی قده واحد ذکر غائب الماضي معلومه ده خدا باب اعلان لگا نباتن دا مصدر مفول مطلق ده خدا ده مجرد مصدر ده پوج پدبان از مزیدون متئی وقد يهدف الفيل لقيام قرينه جوازا كلا كلا حذف کی کوم څه چې د مطلقې مطلقته نسب ورکي عامل نسبه د مطلقې مطلقه حضرتي په حق فيه جوازي سره تکل صرف قرینه موجوده او کله حضرتي په حق فيه وجوبي سره په تکل قرینه او تثبته دواړه موجوده عامل نسبته د اوس هغه مواردہ ذکر کیږي چې عامل نسبته مطلقې مطلقه حضرتي په حق فيه وجوبيه جوازي سره عامل نسبته مطلقه حضرتي په حق فيه جوازي سره تکل حضرتي هغه صورت کې حضرتي کیږي چې قرینه موجوده به هدف ځايسه کړه قرینه اوسط مصرف ډېر موجوده به هدف کې شه ده واجب دي چې په دې باندې تاسو دته وقته هدف الفیل له پیامه بري اوناکې نقطه کې دکنه علم للعهد الفیل المناسب للمكل مطلق ده په اعتراض کې اعتراض څه ور دي په انځله اعتراض څه ور دي کیه چې تواي وقته کلا کلا دات چې کېږي فیل هدف فيه علاکه تاوه مطلب مطلق او توا توا توا دا دا را او لا را توګه چاته واچو پهل توچ نو د خروج ده څنګه راغی په هر فرقه خروج باث نشي دی دغه جواب کو جنہ مراد په فلم کوم فلم مراد اغه فعل چې مطلب مطلق د چی چه کوي نه صبر چې نو باث د متعلقات د مطلب مطلق نشو نو خروج لري باث را نه دی په دې باندې لیکه لکانه قرینه جناده ندیم یو ارینه تنظیم نقطه ده په دې اعتراض ده اعتراض د سیواري دي کی چې تواي لي قيام قرينه توګه د وجود قرينه کې ودا حدتي پاس شي جواز اسلام وي متفق دي راشي چې اعتراض په چې جوړه کنا څهونه جوړي کنا تر کې په پټي کې کنا او يو شنو بستر په پټي کې نو بیا اعتراض جوړ کې نو دا کتاب چې تاسو یې د دا یې الټه کنا بیا شي دکي چې دا الټه نو, نو, جواب خبر کی نو, نو تین متبادر دا په دا کوم څه جواب وګه کابر الٹا نه کینو بیا چې تیرا وجود دې نو دا و ته لیکيامې قرینې دین متضاد ځه په تداراج چې د علامه پکې تالیلی وي متضاد ځه ته متضاد ثمنه بیا دا خبر راځي چې په دې لیکيامې قرینې دین کې باه علامه لا کومې وي لام, لام په نه متبادل ضمانه چې اسې جن تاسو خبر راشي تاسو وګورئ چې څنګه تاسو دا ویار معلومات د دن حالاتو نه د خبره راټول معلومات وي ما چې ورته ټول حالاتو نه معلومات هغه خبره معلومه شوه نو د ته خلکو تبادل تاسو یو څلوري تاسو جن ته د یو خبره راشي نو د ته تبادل وېږي په دې ترتیب له لې قیام قرينه تل کې اله متبادل د اعلان اعلان کوم یو ده تعلیدیه دا قاعده ده چې ما باید د علت معقب الظفاره مدال قيام قرينه مدال قيام قرينتين ده بعلته او هذا بتيشيبي معلوم بي, بي. ده علته او هذا بتيشيسو فاذا ده شكل علت راو خيزي معلومه هغه موجوده کی ده مر علته دورجه دهفاره برت راو خيزي ده دورجه ده جرازي او کنه راځي کنه رات بخامه خرج خامه خابرجي ده لامه لامتعليه ما بعد دي علت ده دهفاره نو قارنا علت او حض فی چیشه سو مالول سو نو چکل علت راسي تی نو مالول اوجود چیشه سواء واجب ده او تو جوازا جوازن نو دا جوازن خو بلقل ده سر لگی گی علا کا نا منافعت ده کنی پر امان ده نو قیامی قریردین نا دو جوب تو هم چیگی او جوازن خو علا کا تداوی چی بی اخبرو خواق دا دوالتو منافعت ده نو دے راگ داگین جوابو کو لامی وقتیه به وقت و حسوند قرینه کې عام د کله قرینه موجوده د عام د دینه اتحاد قرینه حالیههه قرینات چې مقاله وی نو ضافل حذف کیږي ولی حذف ته مسډوریت ده للی اجازه ولی اختصار ده اجازه او د چا د وجنا اختصار دوجنا اوس ګوره تاسو پرمغه علمی معنی وایو کنه د مختصر معنی د تلخیص د دروس ده یو ده یو ده کتاب ده او یو مثلا د کافیه د شری جامیدا یو مختصر ده دي مستسلمانيه علم ما انت له نه او دي تي شي واي ور نه هو ديته دي دي چې کوم څه مپولي مطلق تنا صبر کې دغه فل کل کل چی چی کی حذر کی او تاسو دغه چی څه چی درته بلغه کی ول نه حذر او ول نه حذر الله هي دا ا مسند حذف کی کی کلم مقدم کی کی دلت او شریف مونږ داو چې حذف ذکر کیږي مقدم کیږي او استکه کیږي حل تدغی او ذوحات وایي ولی مقدم کیږي ولی مؤخر کیږي ولی حذف کیږي او ولی الک ذکر کیږي لاغید ود و ذوحات پای نو دا, دا, وای. دا سو اجر په حذف کی فائدتی شد اجازه ده اختصار دای. یا دی و جنا خیالی زلو تانگ دائی. دیری خبری عربانی نکی نو بزا دا فیل دائی چی چی که حذب کی. یا موقع مناسب موقع و محل تا غوارشی مگلی تا دا, دا فیل کی کو. ندقو حجوهات دا و جنا دا لکا حذب کی جی. کقول کستادا قول لی من قدما خیر مقدمین. یا شرائد سپر نراسی اوتسش شاورتوائی. خیر مقدمین ارتوائی. و دا خاړه مقصد نه دا خپل مطلب به ده ساده فار د فلم موضوع ده فار چې خاطر کم کړي قدم تا تر اغله فار مقصدین په خرات له لو لور لیکن دې معنی اعتراض وړ چې مثال خو دې سین نه ښه خاړه مقصد نه خپل مطلب نه ولا خپل مطلب نه ده زکه چې دا مصدر به مستعمل په دې فلم مذکور باندې کړي دا قابلیت د استعمال د خل دز او اوبه په معنا دا فيلم مکو راړی کنه نو, خو نو خو دا تو خیر اجازه کړې مخې فيلم کې څه نو خیره په معنا دا قدوم سره نه دی کنه او دې په دې معنی ور دي کې مثال خو دې شي نشته زه که دا سره مخ په مطلق ده نه ولې نه دی زه که مخ په مطلق دي د معنا دا فيلم او خیره مقدمین په معنا دا فيلم مذکور سره نه دی چې دې کوي باندې مونږ وایدل تا سره کې مخ تا قدوم سره خیره قدام ساده په فایل ده کدوما موصوف خیره مقمن صفت موصوفه در صفات نه بچیږي واقع شي معقول مطلقه حیثیت اندازه لپاره قدام ساده لپاره نو بیا ته څه ده دا صفت په موصوفه حجب کنه ده دا صفات د دې چې څه کوي ته نه او کل کل دا مفعول عامل نسبه د مفعول مطلق عامل نسبه خو ځنه تشریح یي نه هغه فایت مفعول مطلق ته وجوبي ترى اوه وووبي دا دغه وخت یو سماعیده او بل کې شه ده اجتماعي زمانه چې لا دخل لس صدقایدو قانون له مطابقه نه ده بس منګه عرب او نوریدلی دې دغه کې چاغو بدافه کې ښکاو از کومه مقلدین او بس منګه mesti کې وکال ال تدافل حسب کو د دلیل بون دایش پدې کې نص د دې کې پدې مثال ویسنګي لکاققین الله رعی رعاک اللہ خواب خیبتا او جدع جدعا او حمد حمدن او شکر تو شکر عجیب تو عجبا و اجوبنا حزب و جوبی رادي و دا حزب و جوبی دو و دا حزب و جوبی دوک اسمان دا مثل سقیان و رعی و خیبتا و جدعا و حمدن كل حذ و عجبا و قیاسا و کلا